Тері прачат джинго. Ваймс кашлянув. Тоді ще трохи кашлянув, а тоді врешті-решт розплющив сльозаві очі, переконаний, що побачить перед собою власні легені. Склянку води, пане Ваймс. Ваймс побачив крізь сльози розмиту фігуру Фреда Колона. Дякую, Фреде, звідки це так тхне горілим? Від вас, сер. Ваймс сидів на парапеті біля руїни посольства оповитий, Прохолодним повітрям він почувався недосмаженим стейком. З нього аж пара йшла. «Вас довший час не було видно, сер», – послужливо мовив сержант Колон. «А потім всі побачили, як ви залетіли в те вікно, сер, і виконали ту жінку з вітра, прямо щебеню в руки. Це ще одна пір'їна у вашому, Можете не сумніватись, сер. Їйбо, руш... Їйбо, хапонці, нагородять вас орденом верблюда» чи чимось таким, за те, що ви зробили цієї ночі, сер. Колон світився, і його ж розпирало від гордості. Ще одна пір'їна в шолом. Пробупонів Ваймс, він зняв шолом і стомлено, але задоволено помітив, що всі до єдиної пір'їнки геть начисто згоріли. Він повільно кліпнув. А той чоловік, Фреде, він вибрався? Який чоловік? Там був, Ваймс знову кліпнув. Численні частини його тіла, свідомі того, що він не приймав дзвінки, тепер без увагу телефонували зі скаргами. Там був якийсь чоловік. Ваймс приземлився на ліжко, потім у нього вчепилася жінка, потім він вибив рештки вікна, побачив унизу здоров'я широченні та неймовірно сильні ручиська щебеня і викинув її настільки вічливо, наскільки дозволяли обставини. Тоді чоловік із даху знову зринув з диму з кимось на плечі, щось йому крикнув жестом, наказав йти за ним, і тоді підлога провалилася. «Всередині було ще двоє людей», – сказав він, знову зайшовшись кашлем. «Значить, вони вибрались не через головний вхід», – припустив колон. «А я як вибрався?» – запитав Ваймс. «О, внизу дорфл гасив ножиськами полум'я, сер». Дуже помічний той керамічний констебль. Ви приземлилися прямісінько на нього, і він ясно, що перестав топтатись і її виніс вас на двір. Вранці всі захочуть потиснути вам руку і пригостити пончиками цер. Але поки пончиків ніде не було видно, відмітив Ваймс. Довкола досі юрмились люди, носили щось в руках, гасили локальні пожежі, сварилися між собою, але на тому місці, де мали вітати героя дня, Зяла величезна діра. «О, то в людей післяшоковий стан, сир!» Мовив колон, ніби читаючи його думки. «Піду, ну я скупаюсь в холодні ванні!» Мовив Ваймс, «ні до кого зокрема, а тоді посплю!» «У Сибіл є чудова мазь від опіків!» «О, здорові були!» «Ми побачили пожежу!» Почав морква, підбігаючи до них. «Її вже загасили!» «Пан Ваймс сьогодні рятувальник!» Захоплена мовив колон. Просто зайшов усередину і всіх врятував. В найкращих традиціях варти. «Фреде!» – знеможено промовив Ваймс. «Так, сер, Фреде, найкращою традицією варти є тихенько покурити десь, де надує вітер, о третій ночі. Не захоплюйся, так, гаразд?» Фреде занепав духом. «Ну, він почав…» Ваймс зіп'явся, похитуючись на ноги і поплескав сержанта по спині. «Ну, гаразд.» Є в нас така традиція, і він поступився. Наступного разу буде твоя черга, Фреде. А я, він ще трохи непевно стояв на ногах, піду в ярд писати доповідь. Ви весь в сажі і хитайтеся, сказав Морква. Я б на вашому місці. Пішов додому, сер. О, ні, сказав Ваймс. Мені треба зайнятися доповідями. Хто знає, котра зараз година. Піп-піп-піп-тінь -пі з його кишені долинув радісний голосок. «Прокляття!» – погубився Ваймс, але було вже надто пізно. «Зараз», – промовив голосок, – «настільки дружелюбно-піскляво, що хотілося його придушити». «Приблизно? Близько дев'ятої». «Близько дев'ятої? Ага, близько дев'ятої. Рівно, приблизно, близько дев'ятої». Ваймс закотив очі. «Рівно, приблизно, близько дев'ятої», – сказав він, винявши з кишені невеличку коробочку і відкинувши кришку. Середини на нього злісно зиркнув бісик. Учора ви пригрозили, почав він, якщо я, і тут я процитую, не перестану говорити рівно восьма година 56 хвилин і шість секунд, на мене чекає зустріч з молотком. А коли я зауважив, пане ведіть своє ім'я, що це анулює мою гарантію, ви сказали, щоб я взяв свою гарантію і я думаю, ви його загубили? сказав Морква. «Ха!» – сказав бісик-органайзер. «Справді? Ви так думали? Я б не сказав, що засунути річ у кишеню штанів прямо перед пранням означає її загубити». «Я ненароком», – пробубонів Ваймс. «О, о, то ви ще, мабуть, ненароком кинули мене в миску з їжею для драконів, так?» Якусь мить бісик-бубонів собі щось підніс, а тоді сказав. «То ви хочете знати, які у вас заплановані на вечір зустрічі?» Ваймс глибнув на тлінні залишки посольства, слухаю, попросив він. Жодних, похмуро мовив Пісик, ви мене не попередили. Бачиш, сказав Ваймс, саме тому я так бішуся. Чому я маю тобі казати? Чому ти мені не сказав близько восьмий розігнати бунт в пересічних поживках і не дати щебеню розстріляти людей? Ви мені про це не казали? Бо я не знав. Таке воно справжнє життя. Коли щось має трапитись, але про це ще ніхто не знає, як можна просити про це попередити? Якби з тебе був хоч якийсь зиск, ти б це робив. Він усе записує в мої інструкції. Угідливо мови бісик. Ви про це знали? Він усе записує в інструкції. Ну, я, звісно, дещо занотовую. Взагалі-то він пот, намагається вести щоденник в інструкції, щоб його дружина не дізналася, що він так і не удостоївся розібратися, «Як мною користуватися?» – сказав Бісик. «А як щодо Ваймсової інструкції?» – зірвався Ваймс. «Я помітив, що ти теж у вуз не дуєш, як мною користуватися?» Бісик завагався. «До людей є інструкції?» – запитав він. «Було б із Біса круто!» – крикнув Ваймс. «Правда», – пропоніла Ангва. «Та могло б писати щось на кшталт розділ перший, бі бі бі дзинь та інші кляті дурниці, що вистрибують на людей о шостій ранку» мовив Ваймс, із диким поглядом в очах. І пошук проблеми. Мій господар постійно норовить змити мене в унітазі. Що я роблю не так? І морква ніжно поплескав його по спині. Можу відкланятись, сер, сказав він лагідно. Останні кілька днів були насичені. Ваймс потер чолов. Гадаю мені самому, не завадить відпочинок, сказав він. Ходімо, тут більше нема на що дивитися. Ходімо додому. Я думав, ви сказали, що не підете, хоча було морква, але, подумки Ваймс, уже його лаєв. Я мав на увазі ярд, – сказав він, – а опісля я піду додому. Кулька світла пропливала бібліотекою ремкінів, здовж полиць з довстенними книгами в шкіряних палітурках. Сибіл знала, що більшість з них ніколи не читали, її предки поколіннями, скуповували в граверів книги і ставили їх на полиці. Бо бібліотека була чимось обов'язковим, хіба ви не знали? Як кінний двір, чи окреме крило для прислуги, чи якась страшна ландшафтна помилка рук клятого тупака Джонсона. Бергольд Стартлі Джонсон, він же клятий тупак Джонсон, ландшафний архітектор і винахідник чи творіння ніколи не вдавалися такими, як треба, примітка перекладача. Хоча її дідусь встиг пристрелити чоловіка ще до того, як той завдав непоправної шкоди. Вона піднесла лампу трохи вище. Крізь коричневий лак століть на неї позирали гострі носи ремкінів. Портрети – це ще одна річ, яку звичкою і не замислюючись колекціонували. На більшості з них були зображені чоловіки, незмінно в обладунках і завжди на коні. І всі вони всі до єдиного боролися із заклятими ворогами Анкморпорка. Чим далі, тим сутужніше з цим були справи. І її дідусю, приміром, довелося вести експедицію через Усю, як дивну вляндію в пошуках заклятих ворогів, але поки він туди зібрався, всі пересварились, і заклятих ворогів тепер було хоче греблю гати. Раніше, звісно, було легше. Полки Ремкіна воювали з ворогами міста по всіх рівнинах 100, завдаючи героїчних втрат, доволі часто воїнам ворожої армії. Серед деяких військових стратегів побутує давня думка, що на війні головне – великі втрати. Неабияким бонусом буде, якщо ці втрати понесе ворожа армія. Примітка автора. Серед натурників також було кілька жінок, жодна з яких не тримала в руках нічого важчого за рукавичку чи ручного дракончика. В їхні обов'язки здебільшого входило змотувати бинти і чекати повернення своїх чоловіків із, як вона любила думати, рішучістю та стійкістю а також надією, що ті самі чоловіки повернуться в якомога повнішій комплектації своїх частин. Одначе, суть полягала в тому, що вони ніколи про це не думали. Починалася війна, і вони на неї йшли. Якщо війни не було, вони її шукали. Вони навіть не вживали таких слів, як обов'язок. Він був у них в крові. Вона зітхнула. Цими днями було так важко, але діцей походила з класу, який не звик до труднощів, принаймні таких, які не могли би вирішитися простим криком на слугу. П'ять століть тому один із її пращурів відітнув під час битви голову хапонцю і приніс її додому на палі. І ніхто не став про нього гірше думати, бо всі знали, щоб йому відрізали хапонці, якби спіймали. З цим усе було ясно. Ти воював з ними, вони з тобою, всі знали правила, якщо тобі стинали голову, ти, ясна річ, потім про це не плескав. Звісно, зараз було краще, але складніше. А ще, ясна річ, деякі з цих стародавніх чоловіків були відсутні місяцями, а то й роками, а жінка та сім'я були для них як бібліотека, кінний, двір і Джонсонова підривна пагода. Вони були і про них особливо не замислювались. Принаймні Сем був удома щодня, ну майже щодня, але точно щоночі. Ну, більшість ночей це вже напевне, принаймні в них були спільні трапези, ну, більшість трапез. Ну, принаймні вони починали більшість трапез. Ну, принаймні вона знала, що він завжди десь неподалік, десь там, де він брав на себе. Надто багато і бігав надто швидко, а люди намагалися його вбити. Загалом вона вважала, що їй ще дуже пощастило. Ваймс витріщився на моркву, що стояв навпроти його стола. «То що ми маємо в результаті?» – запитав він. «Чоловік, який, наскільки нам відомо, не стріляв у принца, мертвий. Чоловік, який швидше за все стріляв, мертвий. Хтось невміло намагався підлаштувати все так, ніби хапонці заплатили осі. Гаразд, мені і зрозумілі їхні мотиви. Фред називає це політикою. Вони наймають Сніжка, щоб той зробив усю брудну роботу, а він допомагає розбитися бідолашному тупому осі. І тоді варта доводить, що хапонці заплатили осі, а це ще один привід для війни. А Сніжок просто змивається тільки хтось вирішує його проблему з лупою за нього. «Після того, як він щось написав, сер», – нагадав Морква. «О, ну так». Вайм зглипнув на блокнот, вилучений з кімнати сніжка він був, або як зшитий із нерівних клапців паперу, які за безцінь продають гравери. Він його нюхнув. «Пахне милом на кутиках», – сказав він. «Це його новий шампунь», – уточнив Морква. «Він його вперше використав». «Звідки, ви знаєте, ми перерили цілку пляшечок, сер». «Хм, на корінці, де сшиті сторінки, наче свіжа кров, його сер», – мовила ангва. Ваймс кивнув. «Ніколи не сперечайся з ангвою про кров». «Але на самих сторінках немає крові», – зауважу Ваймс. «Що є досить дивно, обезголовлення, брудна справа, з людей зазвичай аж цвирке. Тож першу сторінку...» Вирвали, сер, мовив морква, вишкіряючись і киваючи головою, але це не найцікавіше, сер. Ану, чи ви здогадаєтеся, сер? Ваймс глипнув на нього, а тоді підніс лампу ближче. Дуже слабкі сліди письма, на першій сторінці, пробонів він. Не може розкледіти. Ми теж не можемо, сер. Нам відомо, що він писав олівцем, сер, той лежав на столі. Дуже слабкі сліди, сказав Ваймс. Такі хлопаки, як Сніжок, шкребуть на папері, так ніби хочуть його зарізати. Він швидко переглянув блокнот. Хтось вирвав не лише сторінку, на якій він писав, а ще й кілька під нею. Розумно, чи не так, сер? Всі знають, що можна прочитати підозрілу цидолку з відбитків на наступній сторінці, договорив за нього Ваймс. Він знову кинув книжечку на стіл. У ній міститься якесь послання, тож... Може він шантажував того, хто за всім цим стоїть, припустила Ангва? Це не в його стилі, заперечив Ваймс. Ну, я мав на увазі...» Пролунав стук у двері і всередину зайшов Фред Колон. «Приніс вам горня кави», – сказав він. «А внизу на вас чекає кілька ру... хапонців, пан Ваймс. Певно, прийшли вручити вам медаль і поцвенькати з вами на своїй пташині». «А якщо ви не проти пізньої вечері, місіс горів готує козлятину з рисом під заморською підливою». «Думаю, мені краще до них спуститися», – сказав Ваймс, – «але я навіть не встиг помитися. Зато видно, хто тут сьогодні герой». Енергійно провік колон. «А, ну добре». Тривога захопила Ваймса десь на половині сходів. Він ніколи не натрапляв на групку громадян охочих нагородити його медаллю, тож у нього не було багато відповідного досвіду, але люди, що збилися в тісну кубку біля сержантського поста, не надто скидалися на комітет із висловлення подяки. То були хапонці, принаймні вбрані вони були по-чужоземному, а кілька з них бачили стільки сонця, скільки ван морпорку навіть не світить. До Ваймса підкралося відчуття, що Хапонія була настільки великою, що його місто і рівнини сто разом у загубились би в ній, тож там має бути місце для всіх народів, у тому числі і для цього коротуна Фесці, яким аж трусило від обурення. «Це ти, чоловік, на ім'я Ваймс?» – запитав Феско голови, «Ну, я командор Ваймс». Ми вимагаємо визволення сім'ї Горіфів, і навіть чути не хочемо ваших виправдань. Ваймс кліпнув. Визволити? Ви посадили їх під замок і конфіскували їхню крамницю. Ваймс витріщився на чоловіка, а тоді зиркнув на сержанта Щебеня, що стояв у іншому кінці кімнати. Де ви помістили сім'ю, сержанте? Щебінь відсалітував. У камері, сер. Ага, скрикнув чоловік у фесті. Ви це визнаєте? «Даруйте ви хто?» – запитав Ваймс, стомлено кліпаючи. «Я не зобов'язаний вам казати і вам не вибити з мене відповідь», – заявив чоловік, випнувши груди. «А, дякую, що попередили, – мовив Ваймс. – Не люблю дарма тратити сили». О, здоровенькі були і пане Вазіре. Привітався Морква, зринувши у Ваймса за спиною. «Ви отримали повідомлення про ту книжечку?» Запала одна з тих мовчанок, що трапляються, коли людям треба змінити вираз обличчя». Тоді Ваймс озвався, що? Пан Вазір продає книги на вдовині вулиці, почав Морква. Розумієте, я попросив у нього книжки про хапонію, і серед тих, що він мені дав, була ароматні частини або сади задоволення, а я й не проти сер, бо хапонці винайшли сади, тож я подумав, що корисно буде пізнати трохи їхню культуру, залізти в голову хапонцям, так би мовити. Тільки от книжка, е, вона. Е, «Ну, вона не про садівництво», е, – він зашарівся. «Так, так, гаразд, можете повернути її назад, якщо хочете», – сказав пан вазір, перебуваючи мало не на грані зриву. «Просто я подумав, що вам варто знати, на випадок, якщо ви не… на випадок, якщо ви продасте… ну, така книжка, знаєте, може шокувати ніжну натуру. Так, добре». Капрал Англа дістала такий шок, що аж не могла перестати сміятися, продовжував Морква. «Я негайно ж поверну вам гроші», – пообіцяв вазір. Вираз його обличчя знову став мстивим. Він зиркнув на Ваймса. «Зараз не до книжок. Ми вимагаємо, щоб ви негайно визволили наших земляків». «Щебень у якого, милого, ти замкнув їх у камері», – стомлено мовив Ваймс. «А що нам ще вся залишало, сер? Вони не під замком і мають у постелю». «Ось вам і пояснення», – мовив Ваймс. «Вони наші гості». В «Камері?» – крикнув вазір, смакуючи словом. «Їх ніхто не кримає», – правив своє Ваймс. «Тепер-то вже так вазір намагався справити враження, начебто лише його поява перешкодила офіційно схваленому кровопролиттю. Будьте певні, Патрійці про це ще почує». «Як і про все решта», – додав Ваймс. «Та якщо вони звідси підуть, хто їх захищатиме?» «Ми! Їхні кровні земляки!» «Як?» Вазір мало не став постійці струнку. «За допомогою зброї, якщо треба буде...» «А, добре», – мовив Ваймс, – «це вже два зборицька...» піп біп, -біп, -біп «Прокляття!» Ваймс хляснув себе по кишені. «Я не хочу чути про те, що в мене немає запланованих зустрічей. Є одна. На одинадцяти вечора. В щурячій палаці». «В палаці!» – повідомив бісик-органайзер. «Не верзи дурниць!» «Робіть, що хочете!» «І заткнися! Я лише хотів допомогти. Заткайся, Ваймс повернувся до хапонського торговця книгами. Пане Вазір, якщо горів, хоче піти з вами, ми не будемо його спиняти. Ага, ще б ви спробували. Ваймс сказав собі, що в хапонця є усі причини для того, щоб бути бундючним забіякою, але його це тривожило як людина, що йде по краю дуже глибокого урвища. Сержанте колон? Так, сер. «Займешся цим, будь ласка?» «Слухаюся, сер». «Дипломатично». «Звісно, сер». Колон постукав себе по носі. «Питання політики, сер». «Просто, просто приведи сім'ю горіфів». І нехай Ваймс в'яло махнув рукою. «Нехай роблять, що хочуть». Він розвернувся і пішов сходами нагору. «Хтось має захищати права моїх краян?» Вазір крикнув йому в спину. Вони почули, як Ваймс зупинився на півшляху. Під його вагою на мить рипнула дощечка, а тоді він рушив далі, і вартові зітхнули з полегшенням. Ваймс захряснув за собою двері свого кабінету. Політика. Він сів і почав ритися в документах. Куди простіше думати про злочини? Та хоч зараз дайте йому старий, добрий злочин. Він намагався закритися від зовнішнього світу. Хтось обезголовив Сніжка Слопса. То був факт. Так не можна скинути на погану бритву чи виправдано міцний шампунь. А Сніжок намагався вбити принца. Ось і теж намагався, та він лише думав, що був найманцем. Всі решта вважали його дивикуватим, дрібним пройдисвітом, таким же розмазнею, як мокра глина. Втім, ідея непогана. Берете справжнього вбивцю, тихого професіонала, а тоді берете Ваймс похмуро всміхнувся – того, хто візьме удар на себе. Якби ж бідолашний безумець не взяв цей метафоричний удар так буквально, То й далі вірив би, що він убивця. А варта мала повестись на те, що це хапонська затія. Пісок у сандалях. Яка наглість. Невже вони мали його за ідіота? Ваймс жалів, що Фред акуратно не замів увесь пісок у кубку, Бо він знайде того, хто натрусив, і змусить його той пісок з'їсти. Хтось хотів, щоб Ваймс почав переслідувати хапунців. Чоловік на палаючому даху. Він вписувався в цю картинку. Він мусив вписуватися. Що Ваймс пригадував? Чоловіка в балахоні з прикритим обличчям. І голосом людини, яка не лише звикла віддавати накази. Вам звик віддавати накази але й звикла, що їх виконують, тоді як вартові сприймали накази, як пропозиції. Але не все має вписуватися в картинку, бо саме тоді починають підводити зачепки. І той клятий записник дивина та й годі. Виходить, хтось акуратно вирвав кілька сторінок після того, як Сніжок там щось написав, Хтось, кому стало кебети, здогадатися, що на наступних сторінках можуть залишитися слабкі відбитки. То чому би не забрати весь записник? Це було надто складно. Але десь ховалась деталь, яка мала все пояснити. Розставити всі крапки над «і». Він кинув олівець і махом розчахнув двері на сходи. «Що це збійся за шумом?» – закричав він. Сержант Колум був на середині сходів. То пан Горів із паном Вазіром трохи, як би ви сказали, погризлися, сер. А все тому, каже Морква, що хтось підпалив чиюсь країну 200 років тому. Що просто зараз? О, воно мені все як хапонська, сер. Хай там як Вазір образився і пішов. Розумієте, Вазір походить зі Смейла, пояснив Морква, а пан Горів... «Із Ель-Харіба, і ці дві країни щойно, як десять років тому, припинили війну релігійні відмінності». «В них закінчилася зброя?» – запитав Ваймс. «Камінні, сер. Зброя в них закінчилась ще минулого століття». Ваймс похитав головою. «Я ніколи цього не розумів», – сказав він. «Люди вбивають одне одного лише тому, що їхні боги трохи почубились». «О, в них один бог, сер. Очевидно, вони воювали через слово в їхньому святому письмі, сер. Ель-Харібійці кажуть, що воно означає Бог, а смейліці твердять, що муж. Як їх можна сплутати. Розумієте, на письмі вони відрізняються одною крихітною крапочкою. Хоч дехто вважає, що це всього лише мушиний послід. Столітні війни через те, що якась муха сернула не там, де треба. Могло бути гірше, сказав Морква. Якби вона ляпнула трохи лівіше, вийшло би слово лакриця. Ваймс знову похитав головою. Моркві легко йшли мови, а я знаю, як замовити вінделу подумав він, і, виявляється, хапонською це означає пекучі хрящі для гарячих, чужоземних ідіотів. «Якби ж ми краще розуміли Японію, сказав він. Сержант Колон позмовницьки постукав себе з боку по носі. «Знаю свого ворога, геш, сер, сказав він. «О, я знаю ворога», – запевнив його Ваймс. «Я хапонців хочу розкусити». Командори Ваймс? Вартові озернулися, Ваймс примружив очі. «Ви один із людей Іржавського, чи не так?» «Юнак відсалютував. «Лейтенант Шершень, сир», – він завагався, «Е, – його світлість послав мене запитати вас, чи ви та ваші старші офіцери будете такі ласкаві завітати в палац у будь-який зручний для вас час, сер. Справді? Він так сказав? Лейтенант вирішив, що чесність – єдине вирішення проблем. Насправді, він сказав, негайно приведи до мене Ваймса з його збориськом, сер. Воно вже здивувався Ваймс. біп біп біп -дзінь. І з його кишені долинув триумфальний голосок рівно 11 вечора.